בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי תפילות, תפילת צדיק וו, מפסד על תורה פ"ב בליקוטי מר"ן. ריבונו של עולם עוזרני והושיעני, שאזכה לשתוק ולדום למחרפהו ולמבזה נפשי, ולמקללי נפשי תדום. ויהיה מן הנעלבים ואין המולווים, שומעים חרפתם ואין המשיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. ותזכני שלא אכוון לצערם על ידי שתיקתי שאשתוק להם. רק כל כוונתי ושתיקתי יהיה מאהבה באמת, ותהיה בעזרי תמיד שאהיה נזהר וזהירות גדול, שלא לבייש ולחרף פני חברי, ולא שום אדם שבעולם אפילו המחרפים ומביישים אותי, מכל שכנותם אותם שאינם מביישים אותי. אנא ה' שומרני והצילני מעוון החמור הזה של המלבין פני חברו ברבים שאין לו חלק לעולם הבא. ושומרני והצילני בכל עת שלא ויש שום אדם בעולם מגדול ועד קטן, כי כבר נלכדתי בזה כמה פעמים בשוגג ובמזיד ואונס וברצון. אמנם חטאתי לאדוני אלוהי ישראל ולכמה אנשים מישראל, אשר כולם וצדיקים כנגדי. וביישתי אותם כמה פעמים, והלבנתי פניהם ברבים, ושפכתי דמם כמים. אבי שבשמיים, שומרני מעתה, הצילני מעתה מהעוון החמור הזה, ומכל העוונות שבעולם. ועוזרני וזכני לתקן כל מה שפגמתי בעוון זה מעודי עד היום הזה. ותסבב סיבות לטובה ברחמך, באופן שאזכה להתוועד יחד עם האנשים שביישתי אותם ולפייסם באמת. עד אשר כולם ימחלו לי במחילה גמורה באמת וברצון טוב, ובלב שלם ובנפש חפצה. ולא יישאר עלי שום שנאה וקפדה משום אדם שבעולם, ולא שום טינה בלב. ומעתה תשמרני ותצהילני תמיד, שלא אלבין ולא אבייש שום אדם שבעולם אפילו ביני לבינו, מכל שכן ברבים. ולא אזלזל בכבוד של שום בא ישראל שבעולם, ולא יהיה בז לכל אדם. רק אזכה להיכלל בכלליות ישראל עמך, ולאהוב את כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומאודי בכל לבבי באמת, ולקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך באמת, בשלמות כרצונך הטוב. ובכן תזכני ותעזרני ותושייני להתגבר בכל רז, לשבר ולבטל את יצרי הרע וכל תאוותיי ומידותיי הרעות. ותכוף את יצרי להשתעבד לך, עד שאזכה לגרש ולשבר ולהכניע מעלי כל הקליפות והסיטרי נוחנים שבכל העולמות. הן שלוש קליפות הטמעות לגמרי, שהן רוח סערה וענן גדול ואש מתלקחת. הן הרע שבנגה. הכל אזכה לחלות ולשבר ולבטל לגמרי, עד שאזכה לברר בחינת נוגה לברר הטוב שבה ולהעלותה אל הקדושה. באופן שנוגה ייכלל בקדושה העליונה באמת, וכל הקליפות הטמאות יסתלקו ויתבטלו ממני בביטול גמור, ולא יהיה להם שום שליטה ואחיזה ביחס לשלום מעתה ועד עולם. ותעזרני ותזכני לשמירת הברית באמת, ותבטל ותסיר ממני קליפת העולה עולת לב ועולת בשר, ויזכה להיכלל באמת בקדושתך העליונה. ותרחם על כל ילדי עמך ואת ישראל הנכנסים לבריתו של אברהם אבינו, ותזמין לכולם תמיד מועלים כשרים והגונים ואומנים וזריזים באמת, באופן שיקיימו מצוות מילה ופריעה בתכלית השלמות כרצונך הטוב. כי אתה קידשת ידיד מבטן וצאצאיו חתמת באות ברית קודש, וציוויתנו ביחמך למול את בנינו שמונת ימים להכניסם בבריתו של אברהם אבינו. על כן זכינו ועוזרינו ותזמין תמיד מועלים כשרים והגונים ואומנים וראויים לעסוק במצווה נוראה זאת, ותעמוד אל ימינם ותשמחכם שיזכו לקיים מצווה זאת בשלמות הראוי, באופן שלא יקלקלו חס ושלום לתינוק הנימול על ידם, רק יתקנו אותו בכל התיקונים והקדושות שצריכים לתקן ולקדש את התינוק על ידי מצוות מילה, וינמשך עליו צלם אלוהים, צלם דמות תבניתו. ויזכה להיות שומר הברית באמת, ולא יפגום בבריתו לעולם. ויילכו יונקותיו, ויזכה להוליד בנים ובנות חיים וקיימים לעבודתך וליראתך, ויצאו מכל אחד מישראל דורות הרבה עד סוף כל הדורות. וכולם יכירו וידעו את שמך הגדול, ויעשו את צומך באמת כל ימיהם לעולם, למען יתגלה אלוהותך בכל העולמות על ישראל עמך אשר בהם בחרת. ותזכני לקבל שבת קודש בקדושה גדולה, באהבה וברצון ובשמחה וחדווה בלב, ולא יעלה על ליבי שום דאגה ועצבות כלל. רק אזכה לגיל ולסיס בכל עוז ביום שבת קודש מבואו ועד צאתו. ותזכני לקיים מצוות רחיצת מים חמים ונטילת הציפורניים בכל ערב שבת בשלמות כראוי, באופן שאזכה על ידי זה לדחות ולבטל מעלי כל השלושה קליפות הטמאות שלא יתאחזו בי ואזכה להפריש ולברר בבחינת נוגה מכל רע. ותעלה ותיכלל נוגה בקדושתך העליונה, וכל הקליפות ירדו ויפלו לנוקבה דתאומה רבה, ויכלו ויתבטלו לגמרי ולא יהיה להם שום אחיזה בהקדושה כלל. ואזכה לקבל תוספות שבת ותיתן לי נשמה יתרה קדושה וטהורה בכל שבת ושבת. ואזכה בתוך כלל ישראל עמך הכשרים להעלות כל העולמות למעלה למעלה, אדרבה דרבין. עד שנזכה לכלול עמהם בקדושתך העליונה, באור האין-סוף כרצונך הטוב. אנא אדוני, קדוש על כל הקדושות, תקיף על כל התקיפים. חזק על כל החזקים, נצחן על כל הנצחנים. עוזרני וזכני, ואושיעני שאזכה לנצח אחרי המלחמה הזאת כרצונך הטוב באמת. זכני להתחיל מעתה לקנוס בקדושתך באמת. ותעזור ללא כוח כמוני להכניע ולגרש ולשבר ולבטל ממני כל הקליפות וסטרי נוחנים שנתאחזו בי בעוונותי הרבים. רחם עלי וגעור בהם וגרשם מעלי ומעל גבולי. כחסדך חייני ואשמירה עדות פיך. עוזרני כי עליך נשענתי. אדוני על אבושה כי קראתיך אבוש ורשעים ידמו לשאול. אני קראתיך, כי תענני אל, את אוזנך לי, שמה אמרתי? אדוני קראתיך, חושה לי, האזין הכולי בקוראי לך. למען שמך, אדוני, תחייני, בצדקתך תוציא מצרה נפשי. ובחסדך תצמית אויבי ועבדה כל צוררי נפשי, כי אני עבדך. ויהיו לי רצון ימי יפי, והגיון ליבי לפניך, אדוני, צבועי וגואלי.